A sivatagi őrjárat elindul. Harry a világ legpimasabb légionistája volna, de kockás Pierre még rajta is túltesz. Egy rohamkés x őrmester gyomrának feszül, és a sivatag is elpirul a szégyentől. Passz, vegénaszik! Én a A vezényszót x őrmester ordította. És a kockás Pierre, meg Harry, a késdobáló elindult a tágas kaszárnya udvaron. Ha a nap nem sütött volna rájuk 45 fokos hőséget árasztva, akkor sem lett volna túlságosan könnyű feladat órákon át körbefutni, hátukon a húsz kilónyi kővel tömött zsákkal. Futottak az izzó hőségben. Az örmester egy ideig nézte őket és közismert közvetlen motorában időnként rájuk szólt. Livingston, maga úri csirkefogó, szedje azt a csámpás patáját, mert a szájára lépek. Nond, nem! Non, majd én megtanítlak benneteket az őrhelyen élettörténeteket mesélni? Kocás! Maga már szájú rinocérosz! Ha kényelmeskedni, hát karikába köttetem, hogy meggemed. Előre, bitangok, hogy azt app. Itt hosszabb közlés következett a két pelotra ítélt légionista családjára vonatkozóan, különösen kiemelve a család női tagjainak életmódját, amely X-előrmester szerint nem volt a legerkölcsösebbnek nevezhető. Ők pedig futottak. Hátukon zörgött a kövekkel telt zsák, arcukról szakadt a verejték, de óriási fizikumok még egy óra múlva sem mondta fel a szolgálatot. Ix-el őrmester halál sápat volt aditől. Hát vasból vannak ezek a bitangok. Na végre! A késdobáló felbukott. Ájultan fekszik a földön. Az őrmester int egy bakának, aki odasért az ájult emberhez, és végigönti vízzel. Harry azonnal felemelkedik. – Tovább! – bömböli X-öl. No, hát nem kell nem idegeskedni, őrmester úr. Hát, – Már megyek! – lihegi Harry vígyorogva. De azt, azt meg kell mondanom, hogy nem volt szép, amit a szegény nagymamára mondott? Hát... Illék az? Rágalmazni a rég elköltözöttet? Mi? Mit merészelsz? De Harry már fut is tovább. Nem várja meg, hogy az őrmestert megüti guta? Na jó, te bitangblő, adod még te alább is. Fél óra múlva kórházba visznek, piszak. Szent azt a két ballábadat, mert érdelrúgnak. Kiáltja, és tovább füstölög. Na ha jó, csak menj, csak röhegj, Ma még eret vágnak rajtad. Most a kockás bukik fel. Két vedervíz is kell, amire magához tér. Mikszel csendes gunnyol biztatja. Kedjes, kedjék feltápászkodni, örvezető úr! A méltóztassék folytatni, ha szabad megkérnem, de lehetőleg azonnal megkitaposom a belét? A remélem bírja még. Csak bízzá rám, öregem, még két óra múlva is bírom. Lihegi vissza a kockás, és újból elvágódik. Újabb kétveder víz, és újra fut. Nyomorult bitangok. Hát, erejük van, az biztos. Azért mernek úgy pimaszkodni. Na de ő majd elveszi a kedvüket. Két óra pelótot mégsem fognak kibírni a disznók. De kibírják. Az utolsó negyed órában már öt percenként esnek össze, mikor azonban letelik a két óra, Harry vérvörös arccal, lihegve, hangosan, hogy az őrmester is hallja, oda szól Kockásnak. – Jó kis móka volt, ugye, Kockás? Legalább mozgásban jön tőle az ember vére. Na, úgy is féltem, hogy elpuhulok ebben a blégióban. – Na megállj, Piszokblő! Miután pedig Oglat-Beyperber hordái állandó rettegésben tartják a környék apró oázisait, ma délután két órakor felderítő járőrbe indul egy szakasz, szel Őrmester vezetésével. Tapasztalatait az Ezredi holnap reggel tíz órakor jelenti. Kavoá hadnagy felolvasta a parancsot, Zsebre vágta a kezében tartott papírlapot, és intett az őrmesternek. – Állítsa össze az őrjáratot, Ixell! Ezzel sarkon fordult, és elment. Ixell őrmester előrelépett, és magához intette kockást. – Állítsa össze az őrjáratot, örvezető livingston és saját magát kinepelejtse! És ő is elment. Kétségtelen, hogy nagy kíméletlenség volt a tegnapi pelód után beosztani őket a roppant teljesítményt jelentő őrjáratba. Na de legalább biztos, hogy nem puhulnak el ebben a blégióban. Amon, commandement! Inavant! Marsz! X-el őrmester kihúzta a kardját, intett, és a szakasz egy zörrenéssel megindult mentek az udvaron, és kikanyarodtak a hatalmas kapon. Közepesen gyors meneteléssel vonultak végig a városon, melynek a határánál sárga tengerként kezdődött a sivatag. A nap túljutott a delelőn, és véres korongja, mint egy karminfestékbe mártott tűzgolyó feküdt felettük a felhőtlen éken. Délután öt óráig semmi különös nem történt. Akkor kibukkant egy fekete-bornuszos berber csapat az egyik dombhollám mögül. Csak akkor vették észre egymást, amikor már elkerülhetetlen volt a találkozás. Ixellőrmester azonnal látta, hogy egy hozzájuk hasonló, portyázó csapat, mert hát Ogladbein nem indul el ilyen csekészámú emberrel a sivatagba. A berberek pár pillanatig tanácskoztak. – Mi legyen most a teendőjük? – aztán, mivel nem volt más választásuk, megeresztették lovai kantárszárát, és nekizódultak a járőrnek. – Fegyvert súlyba! – ordította X-el őrmester. – Húsz lépésre bevárjuk őket! Akkor sortűz! A katonák súlyba tartott puskával nyugodtan álltak. Amikor a berberek már csak húsz lépésnyire voltak tőlük, Sortűz roppant, és egy csomó fekete burnuszos lebuk a lóról. szegez! Rohamra! Az Equil felcsattant a puskák csövére. A légionisták minden mozdulata kiszámított, kemény és gépies volt. Pass gimnastik! A Amon Futó lépésben indultak a berberek felé. Pixel őrmester egyik kezében kardjált, másikban a revolverét tartva, elől rohant. Közvetlenül mögötte ment a késdobáló és kockás. Szúrogyuk hegyén, játékos táncot járt néhány napsukár. Most a berberek részéről is felroppant a sortűz. Fermander, a belga karikaturista, elejtette a puskáját, szétcsapta a karját és felbukfencezett. Kilenc ember dölt ki egyszerre a sorból, és terült el a földön mozdulatlanul. A berberek híresek voltak a célzó képességükről. A légionisták csak egy pillanatra toppantak meg, aztán némán összeszorított foggal vetették magukat az ordítozó berberekre. Pillanatok alatt szétszórták őket az ellenállhatatlan rohanbal. Most már az ember ember ellen küzdött. Sokan, akik eddig halálosan gyűlölték X-el őrmestert, egyszerre kénytelenek voltak mindent megbocsájtani az őszbe csavarodott bajúszú öreg katonának. Az őrmester úgy harcolt, mint egy oroszlán. Minden golyóját kilőtte már, és kardjáról markolatig csebegett a vér. Na, de még rajta is túltett a légió két közismert hetvenkedője, Harry és Kockás. Még magának, az őrmesternek is el kellett ismernie, hogy pakoli dolgokat csinálnak, és nem úgy, mint más becsületes, rendes hős, hanem pimaszul vigyorogva és vicceket csinálva a halál torkában. Mert például micsoda elvetemül disznóság kell ahhoz, hogy egy ilyen alak, mint ez a kockás, minden döfésnél, szemtelenül azt morogja a leszúrt ellenfelének, hogy – a kisecsém, ez a tiét! És közben csöpög a vér a marhának a homlokából, mert hogy egy berberkés felhasította. Vagy itt van például ez az úri csirkefogó, ez az angol, hát ez talán még a kockásnál is vitézebből harcol. – ta De ez rendben is van. Ezt elvárja tőle a francia nemzet, ha egyszer már az ő kenyerét eszi. És hogy a szemébe a halálnak, hát az pejes, pejes. Na de az ég szerelmére, hát miért kell minden leszúrt, lelőtt vagy puskatussal leütött ellenfélelőtt összeütni a bokáját, és udvarjasan azt mondani, hogy ó, oh, kollega úr, de nincs idő tovább mérgelődni, mert a berberek már futnak. Már aki élve került ki ebből a csetepatéból. Magukhoz emelik alóra a sebesülteket, és pillanatok alatt elnyeli őket a sivatag pora. A légionisták közül öten estek el, és sokan megsebesültek. De nem súlyos, mindegyik meg tudott állni a saját lábad. Excel őrmester végigment az emberek előtt, és egy-két magorvabb dicsérő szót mondott. Na <gül> de, vannak emberek, akiknek a szájából valahogy jobban esik az ilyen elmorbogott citkozódáshoz hasonló dicséret, mint más szájából az ömlengés. Az őrmester aztán megállt Harry és Pierre előtt. Hát, rendben van, fiatalurak. Best! Elég becsületesen csinálták. Na, ugye? Mondta Harry pokoli vigyorgással. A légionista nem felel. Befogja a pofáját és vitézül harcol. Na, hát úgy, mint maguk. Ha jelenteni fogom. Te ne vigyorogj, ha sétlek. Megfordult, és a menetoszlop elé állt. Fixez! én a És a vezény szóra csak két ember indult el. Harry és Kockás. Hon, Dunon! Hát itt valami zavar van. Az örmester megfordult, és torkán akadt a szó. Amit talán még sohasem fordult elő vele. Melyes két percig nem káromkodott. Öreg légiós őrmestereknél ez a legnagyobb lelki felindulás jele. Mi ez? Hördült fel végre. Csend. Ellenséges pillantások. Nem hallottátok a vezé Ordított. ix egyszerre csak megtalálta a hangját. Dernicev, az orosz óriás lassan előrelépett. Rád ki a cseh munkás ész a sikagói gangster követték. – Dünjét-nyét, mi ne megyünk tovább, Surgent! – mondta csendesen Dernichev. Mi? Hogy volt ez? Hát én azt parancsoltam, hogy… Maga nyékünk nyem parancsol tovább, mondta az orosz még mindig csendesen. Úgy, lázadás! Hát, majd én! Elhallgatott, mert egy rohamkés feszült a gyomrádak. A rohamkést kockás tartotta a kezében. Közvetlenül mellett állt Harry a késdobáló. Ő pillanatnyilag nem vetemedett semmiféle erőszakos akcióra, de a pillantása nem sok jót ígért. Ixel őrmester homlokán kidagadtak az erek. Az ajka megráddult. Szóval maga is őrvezető, a légió kitüntetésével a mellén kisül a szemem, hogy ezt a kabátot hordom. Nem kell sokat domálni, öreg úr, mondta Harry. Ami a kabátját illeti, hát éppen lehúzhatjuk magáról éjszakára. de meg is tesszük, ha nem marad csendben. Sergeant x elsápadt a fenyegetésre. A szaharában éjszaka nulla fok alá a hőmérő. Megy ilyen éjszakát kabát nélkül végigcsinálni. Egyenlő a megfagyással. Te bogán nem csodálkozok annyira, mint ezen a piszok hazárulón mondta, és kockás felé nézett. Már maga sem látszott rossz katonának, ha pibaszkodott is olykor az imént pedig remekül harcolt. Na de hát ennek a marsei gengszternek a hazájáról van szó. Há, jól van, apuskám, jól van, mondta a kockás. Hát, ha befejezte a prédikációt, akkor szóljon. Befejeztem, mondta dühösen X-el. meg! Mihelyt lesz pár perc szabad időm, teljesítem a kiválságát. Momentán azonban nem érek rá. A legények röhögtek. Kockás intett. Eri, légy szíves, meg az őrmester urat. Na nem, lehetőleg állásban, mert nem szeretném, hogy közbe függelem sértést kövessel. Újabb röhögés. Ihában, ez a kockás igazi jó pofa és pompás bajtárs. Harry közben megkötözte az őrmestert, aki tehetetlenül vergődött az angol hatalmas markaiban. – Hát most már tudott káromkodni is. Olyanokat mondott, hogy a hallgatóság belső részei megremegtek tőle. A káromkodás szövege egyáltalán nem volt alkalmas arra, hogy a felsőbb leánynevező nevező intézet végighallgassa és okkuljon belőle. Szerencsére azonban ilyenfajta intézmény nem volt a közelben, és a francia rádió sem közvetítette az őrmestereme meggyilatkozásait, amelytől még a sok mindent tapasztalt, öreg szahara is elpirult. Aztán elindultak az Atlasz keleti lejtője felé. Felkérték kockást, hogy vezesse őket, de a népszerű Pierre elhárította magától a megtiszteltetést. Úgy látja, mondta, hogy Dernicev bajtárs, aki nyilvánvalóan a megszervezője az egész lázadásnak, alkalmasabb a vezetésre, mint ő. Peri meg ő majd inkább az őrmester őrzését vállalják, mert hát az öreg katona rendkívül ravasz fickó, és ügyes emberek kellenek hozzá, akik folyton szemmel tartják. Dernicevnek tetszett a kockás bizalma. Elégedetten nevetett, és a csapat élére állt. Kockás és az angol pedig közrefogták a még mindig szitkozódó őrmestert, és felzárkóztak a sor végére. Egyszerre leszakadt a szaharai este. A megszökött őrjárat már akkor jó néhány kilométert maga mögött hagyott. Dernicev kiadta a parancsot. – Levérnyi a bardáket! – Tábortítjénk! Percek alatt álltak a sátrak. A legénység egy köveket gyűjtött, hogy előírás szerűen egy méter magas kőfallal vegye körül a tábort. Ez ugyanis az egyetlen védekezés a hirtelen támadó arab lóvasok vagy a berber lövészek ellen. Kockás időközben a vezérrel, Dernicevvel beszélgetett. Hát csak! Az fáj, bajtárs, hogy nem volt hozzánk bizalmatok. te, ahogy érted ezt? Nos, ezt a szökést nem öt perc alatt találtátok ki. Ó, nyé, nyé, az igaz, mondta az orosz kicsi zavartan. Hát akkor bészültük, még mikor kijelölték minket. Hát miért nem szóltatok nekünk? Nekem, meg Perrinek. Wow, Vá, rossz névén, de mivel ászítik, hogy hát áltiszt vagy, is, de így nem tudtuk elképzelni, hogy csak ugyan velünk tudtok jönni. Hát mégis két óra pélót futás után, Pierre bólintott. Vagy úgy, hát az más. Hát mert fájt nekem, kérlek. No, no, bocsás, még nyém akartalak még bántani. A tábor állt. Megették szegényes vacsorájukat, és kávét ittak. szelőrmester Konokul visszautasította a vacsorát. Kockás vállat volt. Na hát, nem liba az öreg, hogy megtömjük. Csináljon, amit akar. Azután pár szó csuttogott Harryvel, és aludni ment. A késdobáló is készülődött hozzá, hogy kövesse a példáját, és csak úgy mellesleg megkérdezte Derni Az őrséggel, hogy állunk? Egy ört állítunk. Fél óránként váltjuk, hogy mindenki álhasson, élégét. – Tehát, ha. akkor nem veszed rossz néven, én állnál ki először, én nagyon rossz vagyok, és ha egyszer felkelted neki, nem tudok többé elaludni. De nincs-e beleegyezően bólintott? Jobb, ja, ugye én bém van, Livingston őrségvé. A többiek, de vajszpajt. Alvas! Maga is beburkolózott a köpenyébe, és lefeküdt. Öt perc múlva az egész tábor aludt. Harry Livingstone puskájára támaszkodva állt az őrségen. Minden fél percben az óráját nézte, és egy kise ideges volt. Tíz perc elteltével kinyújtotta a lábát, és gyengéden oldalba rúgta a kockást, aki a közelben feküdt. Kockás azonnal felült, óvatosan körülnézett, és lassan talpra állt. Odalépett az alvó x őrmesterhez, egyik kezével befogta a száját, hogyha hirtelen felébred, ne adhasson hangot ki, a másikkal pedig elvágta az őrmester kötelékét. – – Haja! Felkelni, öreg apám! Itt a reggeli, kész a fürdő! – suttogta. Az őrmester kinyitotta a szemét, és értetlenül bámult Pierre. Mi, – mi mi, mi, mi? mi az? – kérdezte, amikor a kockás elengedte a száját. – Hát csak azt akarom kérdezni, hogy nem volna -e kedve itt hagyni ezt a szedetvedett társaságot? Mert hát mi megyünk. Ez nem uraknak való hely. X-el nagyot villant a szeme. Micsoda? Hát lehet. Ó, hát mindent lehet, csak akarni kell. Na, bízza rá magát két kedvencére, és jöjjön már gyorsan, mert csak húsz percünk van. Az őrmester azondal felállt, rendkívül óvatosan, nehogy lármát csapjon. Perry akkor már melléjük lépett. Csendesen a tábor szélére osontak. Átléptek az alvó embereken, anélkül, hogy felkeltettek volna bárkit is. Kockás már átvetette az egyik lábát a kőfalon, amikor véletlenül hátranézett, és megberevedett. A másik kettő észrevette, hogy valami baj van, és követte a pillantását. Alig nyolc lépésnyire tőlük, félkönyökre támaszkodva feküdt a holdfégyben Dernicev, és anélkül, hogy pillantását levette volna róluk, lassan felemelte a revolverét.